oso oso garrantzizkoa dela la kontzintzio uki bizikidetza, bizikietza eta pakea ni utzet bata bestiekin oso lotuta daudena eta bizikietza ereiki berdela honetan eh, ere beti gora esaten duen bezala eta herritarrek protagonismo guzti uki berutera ni utzet udaletxea dienez herri herritaretatik dauden administrazio gertuenak ba lan asko indeseaketela obligatuta daudela bestela ardura gabeikeria izango litzateke ez aiatzea bizikiretza lan gure herri eta hirietan. Bigarren gauza da, bizikiretzaan oso oso importantea hitzein da hemen ere, e, konturatzea mina asko sortu dala hemen, gatazka politiko baten ondorioz eta urte luze hauetan, eta mina oso difentia izan duela, horrein dikaren mina asko dagola, eta lortu behar deula bestien minarekin ba, konpartitzea entzutea horrena, empatizatzea, lortzea entenditzea besteak ze sufritu duen. Egozein prozesuan biziki behar beharrezkoa dala modu inklusibo batian egitea. Sufremento guztik kontutan hartuta eta ez batzuk baztertuz, nire ustez behar beharrezkoa dala. Eta geho e denbora, hilu gauza da denbora. Eta ba egit, guten basea irlandara eta hauen di zenbat urte dia, finuatu zutela hitzarmen haua eta orain digede, orraidia gauza asko ba, superatu nahian. Eta orain di gu ere, lan asko itenei geha, ba, oroimen historikoan, aipatu dade, gerra zibidea do frankismoa, han sartutako biktima asko behendik ere behar ba, zein lurbazterretan daude, ezin atera helobi amankomunietatik eta bere familiarra ba, eskatzen, abenun dauden eta bueno, lusperatzeko modu normalian. ez.